ا اللهم ا اللهم ا اللهم ا اللهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكوه ndruar te gjitha falendrimet janë për Allahun e manduar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 A etëra që duhet ta bëjmë është që i mi të sigurt se fshanja e caktuar e kiametit që flasin për të të kët një mbështetje të saktë dhe të vërtet në tekstet e Shariatit në shpallën e Hunore respektivisht në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jona raba do të thotë këto quhen eshratu sa ose emaratus sa yani shanja janë, janë paralemrime, ma dje mund të qurë edhe ndloj alarme, që të regojnë dhe alarmojnë për afrimin e madhë dhe ditës gjykim. Vë qëndërisht, diso shenja, me dëvërtit, me ndoj se më të për u përshtot e më një alarmë se së so shenjë, nga se më nuk është shenjaja, por është një alarmë serjazë, se mori fund kjo botë dhe shkatërimi i saj është ma dje shumë, shumë afër.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 përshamë mësë rraspekt në e prendve. Ndë të ruemi ne që mësë të bëjmë ne at, ata që janë pjesë në kësë shenje, por të bëjmë nga ata që i respektojnë kujdesin për prendve. Andaj, e dyta që ka të bëjmë me, qëndrimin tonë për baltë të shenëve është që të kujdesim ise, ato shenje që paralajmërojnë,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 Gjithashtu një çirim i rëndësishëm i besimtarit për ball, shenimet ditë e ditës gjykimit. E tretë është që të ruhemi që disa shënija për shemb mos t'i japim vetë ti komentojmë se kjo është ajo që ka thënë për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo është pra, ngase ato duhet t'ia lëjmë aktualitetit dhe kohës që ti dëshmon se si janë kështu. Jo të ngutemi. Jo të ngutemi. Për shembull, një nga shenjat e kiametit, sikur do të flasni për to është dalja e Mehdijut.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 Ose për shantë pejgamberis, ose e ka lavdrua në një ushtri që do të denë në një kohë pri kohërave dhe tashme ta marim të denë në dhe dhemi se kjo është e ushtri, këtena da që buhen kështunë, mështë të ngutëmi, mështë të ngutëmi, nga se do të nga bëhet e qartë për me lene logellore me kalim në kosë, bëhet e qartë, përndaj,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 Në nuk e dim, në nuk ka dështë të nëridhër kështu. Feja jon, mbetet e pa prejkur. Nuk ka nëvejt të largohet azën nga ja, as të shtot azën të. është plëcuar në kone Muhammedit, sallallahu a sëmë. Dhe ajo që neve në mbetet të zbatojmë drejt atë fejt, pa mërësështë shenëve që ndodhëm. As një shenë e kemetet nuk në lirën nga përgjësia e namazit, agjerimet, zë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 mund të garantojmë dobi të madhe për balë luftimit të nëndër dukurje negative ne e duhet të rrvizim e këtë rrëtim. Në nërmë e shtë nuk duhet që të bëjmë dhe një veprem që shkaktan dëmë të madhe. Ne e mërë të, për shambull, luftimit të nëndër dukurje negative të bëjmë dhe një shërë matë madhe. Zbangë shto! Jo, duhet me matë mirë. Duhet të masim mirë me së dëme dë dobis. Apo nga një nuk ka dobi fare,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 përremrojnë ardhë nësaj, është dërgimi Muhammedi sallallahu, sallam. sallallahu sallam, e sallam. Muhammedi sallallahu e sallam e ka përmendur se ardhja ti e shenje kja mejtë. Qa nuk këptan kja? Ka kalu e emma, ti ka kalu. Edhe nuk, nuk, nuk jetuim një mi vjetë me pritë nështë a kja mejtë. A të këptem ata që kanë jetuar par një mi vjetë. Do bia kësaj është se ksoj dunia e nuk i ka mbetshëm. Shumë më pak i ka mbet se atë që ka kalu. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shani. Andaj kanë filluar seriozisht të afrohen këtoshani. Vdekja e atij është shani e këmbedit. Vdekja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ai asaj që ka mësuar pejgamberi sallallahu sallam, është se do të shfoqen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 aja nuk do të ndodhë deri sa mos të ishehni para saj dhe shenja. Kjo adit nëse i muslim është argument se shenet e më dhatë të kiamit janë dhjetë. Edhepse pasaj sigur që përmenda në rënditje ka dalim e zjetarë për ato ato janë. Një ose dy e kam vendu disa për para tjereve e tjere të qëka tjetër për më rëndësirë se këtu janë ato që i ka përenë pejgamberi sallallahu alësallam. Andaj në kodët e kësaj i dërguari,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 se gjukimit, zbritja e Isaut a.s., dalja e je gjugj me gjugjit, dhe gjithashto, në të tëtë, ka përmenë, këtu janë gjasht, ka përmenë pejgamberi, sallallasëm, tri loj, shafitje shte tokës, në toka i lëshë njërtë, shafitje të mëdha, të mëdha të tokës, që i ka përmenë pejgamberi, së së sëmë, khasfun bil mashrik, shafitje që do ndodhë në lindja, u khasfun bil magrib,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 Uh, dhe sot t'i fëm 4 përtje, përtje e për është ta komë bëkit përtje e për ma erët uh, Në një dhe dhe dhe më tonë këm punu në një dhe dhe këm këm si një dhej kompjuterë është për më varveshen në punë dhe më tonë si një fërën lë të lëjë lëtarie Më një për më natë të përmërënë të ashe këm bejat kompjuterë Dhe atë kompjuterë e kam shprilëtsu dhej tash uh, Tash të përtje ashtë shto A, këtë shkollimit këtërgjeqarë. E më falë, qëka e këmë të punu se nuk dëgjuva, vi ke zoni shumë... Me qëfar pare e ke bli kompiterin? Këmë punu në përgjua në lotarije. Lotarije? E këmë ditë dhe këmë që është haran e krej. Pa. Nuk e di. Pa është dëgjën të nduër, pa nuk në këtërgjua, pa është me shpërëtësua, alë atë këmë gjëtara nuk këmë dëg Po a në që të por të konon që këm përnu në loëtar, e e kompiteri së në qëtë kompiteri. Ta është nuk di... Do më dhe të kam qene dindët që është haramje, dhe të pashtë jam dëndu këtë të asham dhe joët, në përnu në qëtë kompiter hallo, a në të reket të qëtë i kompiteri. Po, që të rëpjutja? Pytja të rëpjut është, e, në fakultet është, do më dhe më atër barënit dhe e kam dhe vetë ashtu dhe vetëm e ofiseme ka thënë apo më pse do të prabëjë veç do të them më morë më morë do të them më morë na vëshë se do të ngomoj qarkullim të tradit në Bënjë në Francë në kohun e më të vjetër do të them do të garantoj drejtinë që nuk e kanë nuk e kanë punë domethënë do të shkëputet me kënd më vëmendje Në profesore, për shumë dhe që mi ka duhe? E qartë, e qartë e kuptohë, e qartë. E në ty këtë fundët është, dhe për funda, a gjë funda për funda për në Zdekë, për shumë këtë funda për shumë fene, dhe për fasta e këm shumë dhe nga gjëren, të dohë që është të gjithet nga gjëru, mirë për këmë dhe që dhe që, Në fjalë të tjera, bëhet për këtë të marrë një majë, po ti rrozhë bani rruf, çka ke bë? Çka ke bë beçka? Çka ke bë? Dhe vetëm ka duhet të shohë, a do, do të kaje të këllinë 30 çka ke bë? Mfal Allah se nuk morë vesh çka ke bë beçi ka xherua, be ke bë, çka ke bë? Çka di? që shtetur nuk e bëllimoha se që shto e... Po, po. e që je betu se nuk e bën pas të e ke bëha, po? po, po, sështë a kohët doj rëthon që kom arru doj rëthon ku kom bo betër për me shpagu ato që në votas, së di po. a në votas për kej qa për kej qa të rrët? e qartë, ola, qartë, qartë e kuptum e qartë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 Porkë fituën me, me me mundin ton me dijën tonë, por puna ka qen haram. Atën këtë rast, ajo që e ke blerë, sikurse kompetitor të mbetet. Nuk keni më e gjujt, nuk keni më e shkatrur. Ajo mbetet, por më tutje, domon vazhdon me punë halal. Nuk ka nevojë të thotë që, që a ta shkrej çka ke fituar me shkatrungasë, kjo është padyshim e rond për njeriu dhe është vështirë të realizohet. Paris do thash nuk është hak i huaj, po ti është hak i huaj, obligosh mjaftu çdo kujt haku çka ke mar. Por nuk është haki huaj. Ti ke bu marrësh me punën e punës, ke punuaj. Ja ke kryë shërbimin dhe ke fitu. Fitimi është haram pa dyshim. Por kur penduosh dhe ndërprin inshallah ajo që ka kaluar, ajo domthon është e kaluar dhe duhet sikuar përpara. Andaj ndërmës besoj edhe me punën atë kompjuter edhe edhe ndoshta edhe me përgatitje temën ditën çdo çoft, mendoj Allah dhe mësimi se nuk ka nuk ka diçka të ndaluar në këtë drejtë.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 dhe nuk i jini se 5 orë, mendoj të rënduar gjëng ekonomike shumë problematike me gjëni se 5 orë pa shpagim, uh, atëherë uh, ka lënë të kagjërimi. Por pa ë ë nëse nëse m'ki mundsi pa shpagim nuk ka lënë domethënë të agjërimi. Dhe sa ke thënë betimin obliguosh që ta shpaguash. Do thotë ke thyk për kët betim për art për art, kësa ki lloj-lloj betimesh që bën, atëherë për çdo lloj betimi duhet të kesh shpagim të posaçëm.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 O në që me marru, i ku më maru, pa, pa, tonë në latinaj që ka me prisha to, djene, ku djenaj ku ka në marrutej ato, o t'ka shkuva tre këtë mujtash me prisha tom. Qa me nagunit të të momen? E qardh, lo, me qardh. E di që o është t'i shka keq. Pa. Që këtë e, e dhe që me t'kytje më dhëm. E qardh, lo, do t'mendoj me dhëmë përgjinsha, da e qardh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 është tash ai os marrvesha. Pra ai kanë një këtë rasë që të shikohet marrvesha. Do të takojnë të dytë tek një hoj i dihur më shku. Aja përmend versionin e vet, ti të versionin tënd dhe hoja gjikon kush e ka mirë apo si t'i ja bëj kësaj puna. Por disso nuk e konverzon e dytë, nuk mund të gjikoj, nuk mund të më të mos erxo. Ai është pronë e tij, është hak i tij. Por nëse ai ka shkël marrveshën, po them kushtimisht, jeni marrvesh dhe ai ka shkël marrveshën.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 Jo, sa do të kjo pykje me rënd, po mu po më interesën me dik. Allahu gjelesha në hu, dik përshetë thot, e një pjesë thoni... e agjëllare përthoni Allahu azue gjenë. Shka të allon kjo një në fytjetës, një, dhe ty të fytje, flitët për flitët shumë për jashtë ofësora alienë, shemë që një ditë të, të pashtuajnë tokën të janë jetin të, të në kështë e hoqë, sa... Sa është ndër të testë të shka të regon kuroni për këtë qashtinë? Po, e qartë. Shka ndërritë? Më fanel, bo, bo. Dhe t'japi përgjën të dy pyqet, inshallah, por... Më shqetësaj një fakt që e përmene se jam falj, po tash kam shkun gjamija. Du të vazhdojshet më të utje. Mes elhamdëllati, pas ke qeni e një gjami, disa obligimi pas ke kry, dhe i din që shbuat namazi, me vazhdo me namazi. Në vazhdim më namaz nuk nuk nuk bën me lun namazin. Dërsa ai çdo sa oshtoi thonë jelle shan u disa thonë subhanallahu azza aljall. Az az këtu është prinë arabish që tregon mendimin e Allahut asgjën. Si kushta me thon Allahu i lartë madhëreshmi, Allahu i gjithfuqishëm, Allahu i gjithpueshtetshmi, gjith e thot dikush që nuk thot, e din gjuhën sipas thot çka kjo gjithpueshtetshmi e gjithë e, e, e gjithfuqishëm i lartë madhëreshmi që këtu?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 Nuk e din ushtrin e Zotit tënd. Askush po sti. Nuk din askush çka ka Allahu Leuala prej krijesave dhe rrobave të tij. Na i dim lajket, na i dim gjenet, na i dim njerëzit, më tepër ne nga krijesat nuk dim. Po mendoj ato që uh, ka të bëj me me, me arsye dhe logjikë, ne s'ka dhe kafshë, bimë, të tjera, po dua të them që këto janë krijesa që ne i dim. Nga ato që nuk i shohim, i kemi gjenet dhe i kemi melajket. Dërsa ne plaide te dhiera di ku tjetra ko akresatira Allahu dhe maspire edhe kjo pun absolutisht neve nuk na intereson as nuk kot bëjmë neve edhe absolutisht kjo nuk kurrë ndëjajt që diçka është si për neve. Neve dhe me rësi për ne ne u mendesun nai na kresa Allahu kjo është tokajun Allahu na ka prum këtu që na të punojmë këtut tar duhet shikuar veten tonë se apo punojmë këtu çu është duhet apo i kryjm obligimin këtu çu është mund karta që ka shtetson asatirat ja shtogsor nuk kanë me art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 ose buri me grun, ndohet ato gjëra. Por një herë dy herë me njerëz, por jo me konat tu të përditshme, të vazhdueshme gjithmonë, kështu që kjo pasojë është jo normale. Ata ata ata kanë çënjerëz. E tata, kanë provokuar ata, e aty ju kanë dhënë gjaku ka hera. Njerëz kanë çën. Andaj duhet të vësh fesagjit, hipokrit, munafikat ata që kanë dhënë zhjë zjarrun më tepër dhe kanë ardhur në përleshje. Post më një herë, është pushu, është në shkumë marrëshja e arbushimit dhe ka marrë fund zgjatje.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 Dreke, këmë, në drekë ju mund të hallucinoni në Sicilia. Çi kanë drekën, çfarë më bën? Ëh, androfirin e nitë. Në drekës jeni të ai, i cili letra tjera. A falën apo çfarë do të më thonë? Unë kupton. Ai e të pyet a, a, a, a falën apo dreka Kërësurja, aje që po ta mundësimi o kuptu, përmani suneten e drejkës i kjindisë dhe tjacisë. Po, të gjitha kanë sunete. I jacija ka sunet të fundit, i kjindija ka sunet të parë edhe drejka ka sunet të parë edhe të fundit. Këto falë, një ka falë pegamberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe është sunet të falen, dhe nuk duhet të lihen, por duhet të falen, nga se janë sunnete që i dërguari sallallahu alaihi ve sellem ka falur. a kemi telefonat tjetër në kuadroj? aja orna se raundi i këndoj. aleikum salam marr do të thonë se vëmë më i majtë gjusht që të bëo nasri më të qytë. Po oh. pashe dhe një pykje, dhe qka e kam një përnjës se brengë. Dhe nëmës të një bëjë, së një bëjë, së mundje, po me nëjë veç, një më shku të një mëjë, më bëha të krejtë anadizat, një më dojnë kejtë mirë, një më shku të më dhëmë, në otë o gjëllantë në boru pjevë, po në asje nuk ka pojtë të qka konkrete, jatë qartë. Nuk di, me kam davran se vesti, mas miko e kam ruk, u mruk, ki smu je rondo se di qka, kishat du to me jep dohshila. E qka ki ešte? Qa pat ruk? Qa ojte? O boj nuk di ojtë. Po menoj nes pospovna i smu nje tron, tron. Tani... Je të menoj mos ki smu i trona? Pode? E qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, qart, qart. e qartë, e qartë. Në gjallaj ndër uan, apëtanë, njëri ju duhet të mirët me realitetin dhe të largohet nga të tërlimet dhe gjërat e pacjena. Mu në largohu pëjtë lune. Njëri shkën të mjeku, s'ka kërgjë. Shkën të hoqë, s'ka kërgjë. E pa tërski kërgjë mu. Ti po i shkakton vetës në probleme. Pse? Pse? Pomenoj, po mos me naullo. Shumtë, mos me na. Kurgjos shum ki. Shumtë. Tash diskuto po ti e ke kallaj. Po banë ati veti kallaj. Pse po ja vërsë sa vetës tona. Nga sa ai fulton si mendim. Shejtani bën vezvese. Shamu, i tunajt, për shemund ti tunaj tukshutë zar për njëri mendim. E çka nëse ti kancer, subhanallahu. E çka nëse më nëse kam kancer. E çka nëse këtu e qujësh dha. Fula me, me nu po ti ski olla ça pomena naton anaj të futë në disa labirithe, të futë në disa humë në atë mëndimi që, thjesht, tje e ke zhujtë vitë në tjepëtën. A se si jam kështu zhërvejt e vëllohë? Komë smunje të ronë, mirë, e qka nëse e ki, mësë aktimin e vëllohë? Nëse bënë sabër, vëllohët një mëndë. Dhe shë pëblenë. Bënë e vëllohë, bënë e vëllohë. Mësë u futë në mëndime, të slatë jenë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 që e provokan, e ngacman, e shqetsan, po e lhamla i s'ka pushtat mineve, a i s'ka kurgjë, a i kohë paskoj mundën me të botësytje, me botë i me inë konflik, me dikohën me të lesë zjarëm në konflikët pak ma të e, këpak, mate, por dofarë që se zënë, s'ka i kurfa fuqiemi ty, atë pushtat, e na i japim pushtat, na i japim fuqi shëtanit, në qofë se ni japimi pas vëzvesve të ti, japemi,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 Thuaj ç'është e, e, e anglisëve kan thon mos mendoshi ki me kalu urën pa artë urra. Se si ja lamë urr? Kur min te ura tani kështu si ki me kalu urën, atë më an as të mon, po ti apo të mon tu kan jeh, po po mon. Po ecë veshnir, kur vjen te ura tani kjora, po hy pas po hy pas çfarë po an? Ne udhëbim në një problem para se me ardh. Punë po, që se kamsimu pregadit, çë pregaditja më e, e minimizuo ato që se kamsimu në ndodh kësaj çka tjetër. Përgaditja por kur e dimra alesh se komo si më ndodh, që realisht po na prat. Amë imagjino ata dëllime, nuk bën vë ndëruar, nuk bën e këndaluar, edhe me kët mundsh me dëmtuave të tona dhe vallaj më poshynat më të kallaxhë levala. As nuk luhet me shëndet, nuk luhet me mendje. Xhoxë për të mirë angazhoj, mos rryvet, mos u izolo, puno për të mirë, angazho me punëtarit, lë dhe veten tënde me punë caktuar, s't bjen më më menu për të punë vallaj. Do s'bjen më atë. Kur luhet është mirë. Madam sa diçka angazau, puna bën punime caktuara, ka ke fakultet, ja bezëmësimit, tipozvika jo anglishtja, po dhe frangjisht me ta me ta, bësh më pas vaklir, me më menu. Prandaj do mund mëna, më sa anglishte, frangjishte, gjermanishtë, çka të mundem sa? Vetë që më pas, më pas do mund, mëna që nuk duhet më pas një më pas shumë kuot lir, qase kuot lir e mbyt njërin e pastej. Mëna që Mesaj që pak kja fundit edhe të dispenan insha Allah për me të, të gusë s'ki kur gjëllënë rronë. Nuk kja asgjë. Me që jetu i dhonë vetë e siklëatë pa nevoj. Allahu gjëllërat në një murët e sharaftë. Kemi telefonatë të rinë kuadrojmë. Salamu alikom. Por në alikomu salamu arto Allah. Ako më nësimë, më kësini përgjitë janë nësika shqetës dhe unë bja minja për kofë edhe kështë na fika që i dhojë. Aho ës Haram, ato halam. Kje nejtë në për kofënë për kafiqë, apo e qka? Më bjenë me hi në do të kofënë për kafiqë që ka shetë të shenë. A dë bjenë me hi? Po, po, po e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Vlojnë dë ruar, me hi njëri me shkitë në të vene, në malon, nuk prish punë.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 Me jaknu të sfidoven vetë ti dhe me thonë dresht, në sërës dëmë dhejtë natët, ka vetë herë. Po. Se dhe tash unë e jaknu, vadin. Po, po tash më ka bu mua vesa e që alë më skombone i dishka, në gjithse, gjithse i shirkë, ka të diqka, në gjithës e gjithës jelë kënaj këtu o të sfidoven e këtë shmive. Po, po. Vetë, një po, që ke më ka bua vesë nësë një kënë gatin, dhe ma më nësë dëmë dhejtë natët, që i ka mora tesë dhe, dhe jaknu vetë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 mos e përsitë këtë mirë. Kënëja, vërshdimë është nësa ba, në akësham. Edhe aja që të përferoj në këtë rast, më mirë është më ja u këndu, surën felek edhe nasë, edhe surën Fatiha. Këse këtu janë më të përferuar për të raste. Pekameni sëllë Allah sëllë me ka pas të rritë, kur dikush nga antartë e familjës është ankuar për dheqë, se po i dhemë ka problem, qëfar bënd të Muhammedi sëllë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 por pa rast të smundjes më e ja preferuar është sura Fatiha, gazet i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka përmend se ajo është shafije, shëruese, melen Allah të mënuar. Dhe gjithashtu e ka përmend pejgamberi përmen i sasam se felek edenas është përmes i e kandu pejgamberi i sasam antorë të familjes. Andaj kjo është më të këndot, par, pa e mirë të këndohet por pa përqaktuar me kohë dhe me domethënë numër caktuar. Për felek edenas do të thotë njeriu e këndon për arsye ko nevojë.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 Zotë i është përblift, inshallah, Zotë i nuk ja kuk mund në emë të Allah. Amin, gjithë Allah, është përblift. Doshta parafursi që kësa jëm pomenoj që jëm i së mund krej, të krejtë, ko du mi alloni këshilë, po? që vesh një në të Allah, që unë e vetë jëm konqaj person, në është të ishallah më dëgjën, që para 2 vjetët mm. posë njëtën së muje, ku posë të të që e tëke, po. edhe me një, normal, e ku morsë si shtres, edhe me një më në Allah, që 2 vjetë e të tëpër përbohën, kretë analizët në regull, mësa ne më ka ndarë, se u konë veshë falë dhe apo, dhe të du më thonë, lëtë, falo, bë bon në mësë, menjë më në Allah, kretë i ka përcina, edhe ju i sholla, ju shpërblenë zoti që, shum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 A do me sham, me dhe të më ma do të më fton sham a do më thotë dy herë të jetë, se faktikisht mamën koshën me xhamo të rrimë një herë. Po. Do të në atë të riqja, pra më naje se do dy herë të jetë pa çështë asnjë. Po e qartë, qartë është kjo. Sporë njeriu duhet të di se me e, me çfarë veprimi e njan një recetë. Do një recot, çka në recot është qëndrim në këmbë, ruku dhe dy seri. Kjo një recot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 Logarit se e kanë zonë qatë rëqatë, e një një një rekatë të zënë. Në qovë se i ka ikë rëkuja, e kanë zonë imamin kurungit për rëkus, apo e kanë zonë imamin në sejde, a i bashkan gjitë imamet bjen me të në sejde, nuk rënë kom, mirë po nuk e logarit se e kanë zonë një reqatë, e logarit rëqatë të humpur. Pra ndaj në qovë se e kanë zonë një rekatë në katërt, dhe imamin e kanë zonë në këm, apo rëku, e një një, një reqatë Por në qovë se e kanë zonë imamin mas grilës rukus, apo në dy sejde, e logarit që i kanë upë 4 rekatët. Dhe i bashkan njët imamit, bën sejde me te, bën te hijat me te, kur jap imam në sëram, qod në kom. Kur qod në kom, i falë 4 rekatët të kloëta, nga sa ati ka ikë gjithë namazin. Për shkak se e kanë zonë namazin mas rukus. Por në qovë se e kanë zonë një rekatë, rekatën e katërt, e kanë zonë para rukus,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 Çatet e koçë e kenzon, rekoti i parë është joti. Tani, ki mundsi e kenzon i mamën në rekat të tretë. Rekoti i parë joti, për i mamën në rekati katërt për ty cilinde rekat i dytë. Kur i mamën ti apseram qosht, pastaj ti vazhdon dy rekate të tëra apo një rekat qoshtoshta kshami, e kështu me rad numëron dhe e ndërton pasaj namazin, na çeka ke, e kenzon prej prej namazit. Kjo është mënyra më e lehtë dhe më e thjeshtë për më e përmirësua ose për më e pëlqeu duatë. Atë që t'i ka i nga rekatët e namazit, Allah e dinë mësë mire. Shpesoj që ta kom qertësu për me kuptu, inshë Allah, po shpesoj, inshë Allah është e qartë. Uh, kemi telefonat e inkuadrojmë. Qajnë përë? Ornavullam. Selam alaikum, moqë, hajni mirë? Aleikum, selam, vërham të la mirë, elham lë mir, mirë. Zotë, në shëpërbële, zesham e abonit pyshja. Amin, ornavullam. Mm. Ma mi jam është të smutë, u bëtë këtë E nuk mune të më përkut shumë. Me një hoqë këmë funë, ka thonë që i qindijen, edhe jasë tijen, si na përmë është një pojtë nuk është gjuna. E desha me këmë të dohën në ty me ditë, ahoj, në i sajnë gjuna, së së një pojtë nuk mune të më përkut shumë. Së nëjtët, së nëjtët përkut shumë? Po, së nëjtët e i qindijen, edhe së jasë tijet nuk mune të becht prej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 Ryn ulul, nëse ka msim në kom, ryn kom. Kur vjen kohara kus a sunetet ulet. S'ka si msim në kom hiç, pa inj fillim ulet. Pa inj fillim ulet atë, fallet. Kur vjen kohara kus për kulet pak, pastaj ngrihet, kur është pak më shumë për kulet dhe e fal namazin e sunetit pa e braktis. Pa e braktis. Andaj më mirë më fal ulur se më e lonkret. Por në çufse, në mësht, kon garkist dhe lëdotu fal sunet pastaj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 Nënkodrujmë telefonatën e radhës. Salamu alaikum, alaikumussalam, rrhumtullam. Ba shanë e të vetë, sinetet e drejkës dhe tjaësit, dy të fundit që janë, a janë më klikatinë, në falë që janë më kurje për gudë. A dhe sinet, tjera, qartë, drekës, es, në falë dhe që katër falë dhe dy sunet, a du në dhe katër sunet e tjera? Dhe qartë. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d ka demonë ku ndër thona caktuara sikur se njerëj që punë. Do ka mundsi ai, ndërsa pronari i punës nuk caktoi afat gjysma më fol. Do di ki pesë minuta falë. Ata nuk duhet më hub kuën me sunet. Ëmë më forti po fol. Shkoj drejt farz. Asa sunet nuk kanë obligative, po nuk është mirë më më mësu milon pa arsye. Pa kurxha, zban milon, të mufal. Nuk janë obligative. Por më jithat i ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjanëre liud milon njëri. Anda plusojm nëse është situata e caktuar përshëm e lën studentin se ka qenë për gut e kështu më thonë e fal më andaj nuk prish punë. E fal studentin kur është tia otomosia. Madje qoftë edhe natën e kompenzon studentin që i ka ikur gjatë ditës. Argumenti për këtë është hadithi u Muslimes në Sahihun Buhariut ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë e ka fal i ka fal dy orë çoftë pas namazit e ikën dis. Dhe e ka dërguar u Muslime një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 nuk është gjuna, nuk është mëkat, haram nuk është, por pa dyshim se kalion në diqka nga sevapë e mëngo. E inkuadrojmë të lëknot në radhës? Po alaikum. Reikumussalam rratullahi. O, me dhe gërë në fëndit në të këmë të qëtë në qëtë? Po, urna, për të gërë në gërë në. Këtë të gjithë, në se të të përënë, të në në në në qështë të. Në asë, unë, dhe sahet oh. po dyka po punto po për punë këtaj nga diku samo ndërmjet mos samo vetë i kam punë diku dishdatament punë ti oksensa po që e do të thonë algoritmet vetë që si çëdhet do të keman si çëdhet pa kemë ndërmjet punën apo do të thonë janë këto këto këto fëmijë që çë po do ndërmjetan me punën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 Nëse e është sebebë, a e nuk mund me të nalë për punësimit. Më në qësë Allah e ka cëktu. A ne duha tem që nuk duhet zemre jonë mulidh me te. Nuk duhet veprime të në mulidh me te. Nuk duhet knatsia mulidh me te. Që duke knatsia te, ta hëndujmë Allah në zogjen. Për shkak se vë Allah, a e me dash të një na punëson, me bunë a me idhnu së na punëson. Jo, Allah, knatsia Allah në gjën leo ala dhe ruhe nga hëndin me Allah të bare këtana. Kësh më r Po, Njëzo i Bunamir, Kërkuna Mir, u jemi mirnjozë falëndërues në çfarë na ndihmojnë këto rritem, në ku harrojm këtë ashtë marrë, nuk e mohojm kurr, por megjithëndas Allahu është, do ka njerëz në dorë, njerë dorë furnizimin. S'zbua për mestri, bua për vështirëti. Të të Çan Allah se bebe sa dush, do kanë sebebet të kufizuan një an dy njerëz. I sa se bebe që Allah mund më çuajt diçka që nuk mund ta numërojm në asnjë herë. Andaj dua të them se si duhet dalluar mes të jashtëmës te brendshmës. E jashtmja që është gjuha, gjymtyrët, ato vetë kërkojnë sebepe. Le të forkohen se me sebepe të jashtme ajo. Spesh punë. Por e brendshmja zambra jon, bindjet ona, koncepti ona, knaçia disponimi ona, tjetë e lidhur me tjetë e lidhur me allon te bare kota. Ne kemi telefonat e inkadruar dhe kërkojnë nga regjia që këto tjetërta e fundit personave. Alo? Ornona. Ë, komuni pyetje? Po. Noma janë që një ovja ka njësë më falë. Po. Po, se ndon nga njërë babin ta ma dhe nëhojt në ta, a këtë gjina? Po, po, me qartë. A që të keqa? Po, shumë me qartë, shumë me qartë. Fakti që fillo ka fillu më falë, kjo është hajri madha, nëhamdullat, dhe pa dushim se e, shpresim që namazit të përmërësën gjendë nësaj, me ofendu, babin është fjallë ronë, Allah më povjen në keqë,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 duka u grindosa duka ku di çfar bën prend në mesën e, e filmeve të tyre prandaj duhet të pas kujdes që grua që ka frikë Allahu nga levala mos ta ofendon burrin e saj mos anenchmon vallahi duhet ta din se shumë shpërime të mëdha dhe shumë të mira mund në të më arritë në kënaqësinë e burrit të saj po edhe burri ka obligimin te gruasi nuk duhet shtëpia të ndotuna ofendime çfarë shpërsta që, që ofenduan e shaan e fyen anenchmone kjo është të mër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 mund të ofendon, ta shon, ta nënçmëngruan para fëmijëve, kjo është e keqe, nuk është kjo e mirë. Nuk bën kështu mendon. Ka se prindi është pasqyra e fëmijës së tij. Fëmiu i kështu të prindit i t'i, çu s'ka bën. Ai prindi me me e shoj ditën rrugë, zot në rrugë, fëmia merr shembull çu do të më apo. E lëre me me po nonet i këtë ashtu. Nuk mund ta probon. Ka se këtu mund të ndodhin dy defekte të mëdha. Ose fëmia ta urrën babën për atë që po i bën nonës në së tij. Ose ngëtrasë fmia të merr një guzim kundënorës. Se baba pia bën kështu do në e vlerë, në i të skokën në vlerë. Bën edhe miat këty fjalët. La hud billah. Dhe duhet të mi të kujdesim, të të ruajmë që në shtëpi ato të mbërtojnë respekti, të mbërtojnë dashuria, të mbërtojnë mshira. Nëse ne në qofse duhemi me zveti, Allahu na don. Nëse mshiruohemi me zveti, Allahu na mshiron. Nëse ndihmohemi me zveti, Allahu na ndihmon. Prandaj le tjera familen e çirdhë ku të gjithë dihemi të sigurt, ndihmit të mbrojtur, ndihmit të respektuar. Nga se